чудова зневажниця квітів, і спала коло нього його перша дитина, розбійницька пісня. Породили вони її у тій мандрівці, ішов він другу ніч і третю, і народилася в них за ці дві ночі друга дитина. Печаль саня отож ішли вони вже чотирьох. Він тримав за руку дитину старшу, а зневажниця квітів молодшу, ішов він отак, ще й п'яту шосту ніч, і від цих ночей народилась у нього третя дитина. Розсудливість сіроока, і коли він сів на тій могилі, що її насипав сам, знову був четвер, і цілий день просидів він там, не думаючи нічого і нічого не відчуваючи. Його діти розбрелися навдокіл, старша дочка збирала хмиз на вогнище, менша підпалила той хмиз а найменша зв'язала йому очі білим поясом. І сидів він отак закоцюблий із зв'язаними очима, а вітер видував із нього все тепло, не міг нагрітися від вогню, що палили діти його. Біля нього в ногах сіла покірна і так само задумана зневажниця квітів, і квіти ще росли довкола, раптом погасли в околі аж на десять верст. Тоді він здригнувся і здер з очей білого пояса, десь далеко, з-під землі, почувся важкий стогін, схожий на зітхання, і з того зітхання проросли раптом травою слова. Боже, почув він, Боже, помстися за мою і мою кривду. Пішло воно луною, а те мою, і повторилося якраз стільки разів. Скільки душ він загубив, гуляючи в цьому лісі. Кружляли в сонячній стязі сині метелики. Попек пересунув ослінчика з сонця у затінок, але разом пересунув і ту сонячну стягу, знову сів у сяю срібних порошинок, і його сива голова засвітилася. Тоді він удруге наклав, соромлячись на голову бриля, і обидва метелики мирно спустилися. Долі, дивився із мерехткої сутні на господаря, і той тільки тепер звів голову. Прийшов я додому і повідаю їй, сказав господар, чув їм голос із гробу. Боже, помстися моїй кривді, казала, і повторилося це багато разів. Вони були вдвох, коли їй це сказав. Батьки поїхали на ярмарок і мали повернутися аж завтра. «Я сказала же, ти покинув нашу службу!» Засміялася вона раптом і засвітила з-під хустки величезними своїми очима. Він стояв перед нею, сутіний і похмурий, дивився з-під лоба, і йому в ногу палив червоний, як вогонь, ніж. «Прогнати мене хочеш?» Тоді вона скочила на ноги, майнула спідницю, аж чобідки її червоні засвітилися, очі її, заблищали гнівно і стали ще чудовіші. Густа відслонилися, важко задихала вона, не зводячи з нього погляду. Він м'якшав от того погляду, бо серце його засівалося теплим смутком. Серце його розширювалось в грудях, вже заповнило їх усі, і не міг він пальцем кивнути, такий слабкий став знову і безвольний. Коли б могла, Швидко заговорила дівчина, і слова спишних її вуз падали, наче хто в золотий дзвіночок бив. Коли б могла, той прогнала б. «Важко мені переймати твій гріх на себе, але не можу я без тебе». Застогнала раптом і вдарилася об обганок, обхопилась руками і захиталась у розпачі. «Степа!» – зойкнула вона тоненько. «Все це на голову нашу, степа!» Він стояв серед двору, як бовван дерев'яний. Дерев'яне було його лице, і спустилися йому дерев'яні руки. «Іди, Степане, знову йди, іди так, щоб не бачили тебе люди. Іди, Степане, туди само, послухай ще раз, коханий, Мо почуєш так щось інше». Не мовив ні слова, повернувся і пішов, не озираючись. Він знав, що там за спиною стоїть вона, на і горниця в темну хустку, очі її величезні, і це від них такий кволий він став та безпорадний. Знав, плачуть ті очі чорно, бо й самому хотілося плакати, і шов, прислухаючись до тих гострих шлипів спиною, і не міг на них не відгукнутися. Отож черпав бить куряву, а очі його при тому були сліпі. Цього разу не йшла за ним дочка, свист розбійницький, але так само трималася за ним опідруч з зневажниця квітів, і так само вів він за руку печаль синьо оку. Найменша ж дочка розсудливість плилася позаду, ледве ногами переступаючи. Печаль приклала до рота золоту дудочку і пригравала їм до ноги, а вони ступали й ступали. І обличчя їхні були, мов, із старого дуба тесані. Не видно в них ні радості, ні смутку. Отакі собі дерев'яні істоти. Тільки на третій день їхньої мандрівки народився хлопчик дрібнесенький. Жаль, бо він легкий, як пір'їна. І зневажниця квітів несла його на лівій долоні, а він сидів на тій долоні, наче дідок якийсь, дуже поважний. Світило на нього сонце, цей місяць а волосячка було біле-біле і біла була в нього сорочина підперезана жовтою волосиною співав їм о той хлопчик під золоту трель сестриної дудочки але обличчя в усіх лишалися так само дерев'яні так і шли вони знову дві ночі а вранці народилась у них остання дочка сона і неповоротка ноги в неї як колоди а очі – шматки сірого каменю. І не хотів він давати їй імення, аж розсердилася на нього зневажниця квітів. Тоді от опало все листя на деревах. Рівно горіло довкруги жовте листя, ясно висвічуючи золотою барвою. Ходили по тому листі діти, його тимчасові. Печаль вінка собі приладнала, розсудливість рахувала листки. Жаль – Спав, лігши на один листок, а вкрившись другим, а та безіменниця, незграбна і дерев'яна, вилізла наймету на плечі і байдужісінько дивилася на світ. Тоді відчув він уперше, що стомився, бо так тяжко було сидіти йому на могилі, і так чавила плечі, а та безіменниця. Він ліг і довго чекав. Погляд його пішов повз голі вершини дерев, Дійшов до хмар і гуляв собі там. Глуха тиша стояла навколо. Печаль припасувала до ясної голівки листяного вінка і почала викручуватися, притопуючи ніжкою при сирій землі. Розсудливість сіла на пеньок, підперла долонею підборіддя і замислилася. Жаль звівся раптом з ложа, виліз на батькову ногу і пішов по ній, постукуючи маленькою патеричкою він ішов так довго може годин за дві доки зупинився біля найметового серця тоді розмахнувся патеричкою і вгородив її нещадно в серце у цей момент і почувся голос глибокий і тихий пригнічений і болющий боже помстися за мої кривди і пішло луною те мої повторившись стільки разів скільки він знав тоді ще більша тиша впала на землю, і в тій тиші попробувала раптом голос дудочка печалі. Загучав провис тонкий і глибокий звук, і обірвався раптом, наче хто його ножем обрізав. Потім зашуміли порожні корони дерев, і глухий шепіт пронісся над розпростертим колишнім розбійником. — Помщуся, аж у пра пра пра пра, -пра, -пра -щах! і скочив раптом розбійник, покинув і дітей своїх, і зневажницю квітів, та й побіг щодуху туди, де сиділа на ганку і чекала на нього напрочуд гарна, великоока дівчина. Вона робучка скочила на ноги, як тільки побачила його. Був він спершу, як мачинка, тоді, мов крихітний чоловічок, більшав і більшав, і нарешті спинився перед нею, глибоко дихаючи. На ганок вийшла мати дівчини, і вони, облиті мерехливим сутінком, стояли нерушно і чекали на його слова. «Сказало, помщуся, пра-пра-пра-пращата!» – видихнув він. Засвітилися весело зуби молодої, і зійшла з її обличчя тінь, що лежала на ньому весь той час. Махнула вона рукою, і глибокий дзвінок затремтів у густому сутінку. «Ага, ага», – мовила, – «хто того дочекає?» «Що він сказав?» – схилилася до неї мати. «В пра-пра-пра-пращатах, мама!» мама ага», ага" – похитала головою мати, – «де там того хтось може дочекатися?» Потім вони побачили батька, що повертався з вулиці, не наче тяг за собою весь той сутінок, зігнувся і налягав на ціпок. Вони змокли всі троє наче води в рот понабирали, і стояли так, начікуючи суддю свого і громовершця. Він став у воротях. Червоні чоботи, сині штани і червоний жупан. Синя опанча зливалася з його пліч, а за спиною звишувалася неозора стіна сутінку. Грізно висли сиві вуса, а очі іскрилися і палали. «То це ти, лайдаку?» – зарепів він. «Як мажа самість робити десь шаландаєшся! Чи б я тримав собі такого лихого наймета? Геть з мого двору, шалапути окаянний!» Світив перстом і наче вів із двору колишнього наймета. Той ішов, спустивши голову, ішов і дуже важкі чоботи мав. Дивився в діл, а його вів і проганяв той нещадний перст. У воротях він спинився. Господар простував уже до Ганку, сердито помахуючи кийком. На Ганку ж злилося в одно-дві постаті. Одна юна і прекрасна, а друга стара, але ще так само гарна. Засвітила Любою смішкою та юна, а стара висунула за її плеча темну спрацьовану руку і заспокійливо махнула нею своєму зятю. Попик звів очі і дивився на господаря. По того проповзла сльоза, але відразу ж висохла. Заскрипів він зубами, а тоді зустрівся поглядом із тими ясно-синіми очима, що так чудно і пильно зорили на нього. Побачив попек раптом озера серед степу, стояло воно підняте над землею і світилося ясною бірюзою. Купалось у тому озері яскраве сонце, наче хто мив у ньому золоту мису, і літала над водою самотня біла мева. Кричала тужливо, падала грудьми на воду і зривалася до гори. «У нас було отче десять синів», – сказав хрипко господар. «Ми жили в цьому степу спершу самі». Потім наші сини привели собі з українських міст невісток. Вони народили ще сто синів. А наших онуків цих сто внуків привело з міст сто жінок.